Szervusztok, kedves hallgatók! A METI Heter Podcast 32. 2 R című adását halljátok, amit október 23-án veszünk fel, és ilyen módon keretes szerkezet van itt a számokban. Sehol máshol nem lesz majd benne ez. Én Szebdák Ádám vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc, és ezt az adás címet kivételesen meg fogjuk magyarázni. Mi pedig körtesikből, és ha már, már 32-vel kezdjük, és 23-mal fejezzük be, akkor igazán kihozhatnánk volna egy palindróma címet? Igazán kihozhattuk volna, de ahhoz tudnunk kéne, hogy mi az a palindróma. És hát, én azt az... tudom, hogy az az a dolog, amit visszafelé olvasva ugyanúgy. Lehet, hát, fő a fő gonoszabb univerzumában. <gül> <gül> Vagy mind a kettő potenciálisan. De én most arra gondoltam, hogy akkor ez elejéről olvasva és a végéről olvasva ugyanazt adja ki. Indul a görög aludni? É, igen, és az, az akkor a 32. Jézus, az ég. Reptok, rebbó, jó, ez nem fog menni. Jó, ezt ne is, ez adjuk most fel. <gül> ez már bonyolultan indult, igen. Pedig azt ígértük meg, hogy legalább a címet elmagyarázzuk, hogy odáig eljussunk. Fedbom neked gyorsan még a ManPad rövidítést akkor, hogy boldogabb legyél. Én már boldogabb vagyok. É, gondoltam, hogy. Na, minnyáján boldogabbak vagyunk, belekezdhetünk a, a szokásos égi Ez Ezúttal egy olyan égi jelenség, ami földi jelenségből tud égi jelenségé konvertálódni viszonylag egyszerű módon. És euh, nagyon. Nagyon szeretem ezt az égi jelenséget. Szlovák égi jelenségről van szó. Ez, ez nagyon beteg ez az autó. Az, az eleve, hogy repülőautót még mindig akarnak gyártani, az engem mindig hat meg. De az, hogy ráadásul ez úgy, ez úgy néz ki, mint egy Bugatti berúgat van és sassal, és 9 hónap múlva készül ez, hát ez még így különösen. Hogyha ezzel a pozitípuson a részleteket kidolgozzák, ó, akkor már nem, nem sok választod az igazi álmomtól, ami egy fekete citroendés, aminek kihajtható szeldei vannak, hogy azzal egy kék gumi maszka lehet, a messzeségbe. No most azért csak azoknak az hallgatóknak a kedvéért, akik nem nézik velünk együtt az adás linkjét, én elmondom, hogy egy szlovák mérnök az életét tette fel arra, hogy repülőautót készítsen, most már megvan neki a prototípusa, amit egy Rotax motorral hajt meg, ugyanez a motor hajtja a földön az autót, ami 160-nal tud menni, illetve a kihajtogatott szárnyak esetén a levegőben, mert egy ilyen toló megoldással, akkor 200-zal tud repülni, és 7-8 litert fogyaszt, azt hiszem a földön, és tizett talán a levegőben. Ez egy teljesen normális fogyasztású, háromszemélyes autónak látszó tárgy, amit tényleg tud repülni. a videón, amit megnéztünk, az látható, hogy úgy tud repülni, hogy felemelkedik, és aztán nagyon rémültem repül. Tehát olyan éthován. De ettől eltekintve működni látszik, arra jó pufa, de nagyon, nagyon olyan, mint hogyha valami közepesen erős kifi filmnek a díszlettervezője álmodta volna meg. Van még egy olyan, is, egyébként az, az megkapta már az összes létező minősítést, meg, meg euh, certifikátot, meg papírt, meg minden ilyesmit. Csak még piszok drága amit ha jövőre, ha minden az venni lehet, ez a Terrafugia Transition nevű cucc, ami viszont olyan, mint hogyha valaki csinált volna Transformert egy, egy ilyen kis repülőből. Tehát ez akkor a szlovák azon a menőben néz ki, az, az furcsa. A cserébe repülnek vele már köröket viszonylag gyakran bemutatókon. Hát ezzel az autóval köröket még nem repültek legalábbis nyilvánosan, csak egyeneseket, ami egyébként azért végül is egy repülőnél probléma lehet, hogyha nem tud kanyarodni. De azért te feltehetjük, hogy tud kanyarodni, csak nekünk nem merték mi megmutatni. De amúgy ki akar kanyarodni? Felszállsz és légvonalba. Erről nevezték el? Így van, csak jó irányba kell felszállni. És marhára reménykedni, hogy pont a leszálló pályát is ugyanebben a vonalban helyezték el. Ez egy infrastruktúra kérdés, ugye? Ez egy infrastruktúra kérdés. De... Ha a hasút sem kanyarodik, és tök együtt vagyunk vele már mióta. A, van itt még valami, hát az jelenségnek nevezhető, amennyiben átszeli az egyet. Igen, igen, igen, mert hogy a különböző égi dolgoknak a lézerrel való lövögetése az, az ilyen régi szokás, hogyha az ember felmegy az a akkor és jó az idő, akkor azt is megmutatják, hogy hogyan lehet visszaverni a hold, hold felületén, ott a tükörrel, a zöld lézer, meg minden ilyesmi. És most kitalálták a názások azt, hogy egyrészt most, hogy megint van amerikai kormány, és tudták a pénzcsapat, lehet játszani dolgokkal. Úgyhogy elindították a LADI nevű kísérletüket, amivel 20 megabites sávszélességen lehet lézerrel kommunikálni, és PC műholdal, amit felküldtek, és hát igen, menő, gyorsan fel is töltötték rá a magalizát. Hát ja, valamit muszáj volt, gondolom, feltölteni. Na, szeretném kérdezni tőletek, hogy szerintetek, hogyha egy lézerponttel rámutatok a holdra, akkor ott megjelölődik a volt felszínen egy jó nagy kör? És hogyha elég erős lézerrel, akkor a szegény asztalrautákat kisfőre szemléltére. De hogy nem egy elég erős léplazert akarok én, hanem csak. Ja, nem is simán egy kicsivel? Aha. Na, kérdés az olvasóknak, aki ezt megmondja, akkor adunk egy forszeretet. És mondjuk legyen annyi könnyítés, mert azt magam elé tudom képzelni, hogy itt ha a légkör az közben van, akkor az biztos elnyel annyit belőle, hogy a végén ne érjen oda. De ha mondjuk az űrből, a földköröli pályáról mutatok rá egy lézerpontra a holdra, akkor ott Megjelenik-e az a pöttya, volt felszínen és mekkora lesz az átmérője? Biztos, hogy megjelenik egyébként, tehát ezzel szoktak kísérletezni, de nem tudom, mondjuk a, a, a kereskedelmi Alibabáról megvető lézerpontnak mennyi a, a szóródása. Ezt egyszer ki kell próbálnunk, majd, ha lesz egy elég nagy csalnakunk. Van a The Tick. A, a Bolha néve ment talán magyarul is, ez egy képregény, hogy bőle tér aminek az első részében a fő az az ördögi terve, hogy a Holdra felírja a nevét, és akkor majd mindenki a hatalmába kerül valahogy emiatt, és nem sikerül időben megállítani, és félig felírja a nevét, mielőtt sikerül leállítani a hatalmas gigalézert, amivel ezt e eltesze, el el el el az a személy kurzi ráadásul és a, a sorozatnak az összes többi akárhány részében végig, amikor mutatják a holdat, mert sötét van, mert este van, akkor, akkor ott rajta van, rajta van egy befejezett uh, grafiti. Ez tök jó egyébként. Uh, van a párhuzamos vicc egyébként, aki előg, elég öreg az ismeri, amikor a űrverseny alatt az oroszok elkezik vörösre festeni a holdat, és nagyon hosszan lehet mesélni, hogy rádióznak, jószton akármi, és a végén az amerikai eldöntik, hogy jó van, akkor rá a Coca-Cola, és minden oké. Okay. <tos> A korán sem ennyire vicces, hogy ma délután éppen miközben a, a, a, a országunk miniszterelnöke harcot hirdetett, a, most pontosan nem tudom mi jelen, Mind akkor, akkor az Index nevű internetes hírportált komoly támadás érte, illetve a komoly, ez nem tudom mennyire volt komoly, de azt tudom, hogy amolyan, hát mondhatni ma már régi módi támadást érte őket. Mi volt a régi módi benne? Hát, hogy az valakit azért már. ledoszolni, mert nem tetszik, és egy hírportált ráadásul azt, azt már senki nem csinálja, csak az animus talán. De várjál, most ez, ez komolyan azt gondolják, hogy emiatt, és nem is egy ilyen random akármi arra járó dosztámadást ér érte őket? Egy arra járó dosztámadás érte őket vala, valamiért, viszont a dosztámadásra mondtuk azt, hogy, hogy ez egy ilyen retro dolog. Az olyan, mint volt szervezni. <gül> Hogyha úgy, úgy nézzük, akkor valójában a dosztámadás egyfajta flashmog. Hát egy elég speckú de... egy Jó reklámdosztámadás, de ebben van valahol egy biznisz. Csináljunk egy ilyen extrém marketing mindegységet, valakit ledoszolunk másnap benne lesz a hírekbe, ki lehet küldeni mti Nézd, ha más nem gerilla Hát, vagy esetleg úgy difészelni az oldalt, oldalt hogy kiírni rá egy reklámüzenetet. Biztos mm. szeretnék annak a márkának a marketinges rendet. Hát, el... Nyilván nem ki... a saját adat ki. Azóban ezzel a gerillával elindítottál a gondolkodás útján, hogy, hogy a szó eredeti értelművel Gelina Marketing is lehetne csinálni. Tehát felakasztasz, mintam egy-két rendőrt a lámpavas, és rájuk tűzöl egy plakátot. <gül> Szörnyűek, hogy e, Szegény Index-elnek, szerintem egyáltalán nem lehetett jó. Biztos, hogy nem. Ellenben és írtak? Nem tudni, délután kezdődött, és hatkor szerezték vissza az internetet maguknak, azt írják a cikkükben. Illetve, hogy bővülősen random címekre jöttek a támadók, hogy nem nagyon bíznak abban, hogy ki fogják nyomozni valaha, hogy mi történt itt, amíg valaki persze el nem kezdve veled mi voltunk. Hát eh, én, én minden részvételmet küldöm az indexnek, tényleg ez, ez nagyon szar. Mert hogy ugye igazán nem tudod, hogy miért kapod, és, és nem is érdemled meg valószínűleg semmiképp. Tehát így nem érdemled meg, vagy nem is mondják meg, hogy miért kaptad a pofon. Tényleg ez olyan, mint amikor a mész az utcán egyszer csak elér lép egy nem tudom, egy sapkás ember, és lehúz egy irgalmatlan nagy fülest, és arrébb és nézel, nézel, ezt most miért kaptam, nem? Már nem is mondom, jutott eszembe, menjünk tovább inkább. Rend, rend, nagyon jó, menjünk tovább annál, és inkább, mert a héten annyi bejelentés volt, van, és lesz, hogy, hogy ez tényleg a bejelentések, ez most aztán igazán hogy mi lesz azt azért még egy gyorsan mondjuk el, amikor ezt az adást felveszik október 20-án este, akkor egy napnyira vagyunk attól, ugye? Egy napnyira, hogy a Google bejelentse. Egy napnyira. Én, Én, napnyira. Én napnyira. nekem úgy szöntlémlik. Csapataink harcban állnak, jön a KitKat. Így van, jön a KitKat és a Nexus 5 telefon, az új Google referenciatelefon, de erről még nem tudunk igazán sokat. Ezzel szemben például... Azon hogy az az az az az az mindent. Már hát nem tudjuk, hogy meg fognak lepni minket valamivel, de ne vágjunk a dolgok elébe. Most azt akartam mondani, hogy az ipad is elvileg, vagy az új iPadról is elvileg tudni mindent, aztán tessék. Viszont a Surface 2-ről, tehát a Microsoft következő generációs tabletjéről elvileg eh, tudhattuk volna azt, ami történt, mert nem történt semmi. Azért már nem vagy Mostanában kezdtek el kijönni a review-ok, ugye 81 Egyel érkezik, most, most veszik elő ezt a dolgot, és nincsen benne semmi. Nyilván. Illetve az egész Windows 8.1 is egy ilyen, ilyen nincsen benne történet. Igen, és azt is megbeszéljük majd, de, de a Surface 2 azon túl, hogy erősebb lett benne az akkumulátor, történt valami? De tényleg, tehát van még benne valami más? Nem léblik semmi, neki kiszonyatosan kapálózni apálózni azért, mert hát a, a Surface egy az, az bármennyire... Amúgy szimpatikus darab volt, hát hogy is mondja, nem kapkodták el. És akkor nagyon ennyi kifejezőseket használtál. Igen, igen, igen. Egy, egy Steve Balmerba került a cégnek ennek a felismerése. Így van. Ehhez képest egyébként az Apple bejelentése valamivel erősebb, de ugye első látásra azt gondolhatnánk, hogy hát ott is mi történt. Ugye lett egy iPad air ami az eddigi, 10-es iPad-nek a sokkal vékonyabb és könnyebb változata, meg lett egy retina iPad mini amit ami nagyjából az iPad mini megjelenése óta vár mindenki, hogy ennek mikor lesz retinás kielzője. És hát ennyi. Ja, Most a kérdekes egyébként az iPad-es bejelentésben az, hogy megtartják pont az iPad 2-t. a legnagyobb rejtély egyébként a hírnek nekem, hogy miért? Mert valószínűleg, valószínűleg azért, hogy egyértelmű legyen, hogy te ezt nem akarod megvenni, hogyha százalmajött van egy Hány generációval? 3 négy ez az ötös állapot gyakorlatilag. Tehát a három generációval régebbit meg tudsz venni. Szerintem egyébként a kettes, azt, azt írják, hogy, hogy sokat adnak el belőle. Aztán az a trükk egyébként, hogy azon még a régi fajta csatlakozó van, és ahhoz vannak valami perifériák, amik, amik nem készültek el, vagy nem, nem értem megváltani. Az hmm. hogy atomerőművet csak iPad 2-vel lehet vezérelni. Pontosan. Ezt nem is rejtettük ezt a, ezt a rejtét, de azért a, ez a... Ferenc, Mavericks, nem még nem, nem, Snow Lion a Mountain Lion, vagy mi a bánat. Na, minden, ha valamilyen Oroszlán típusú operációs rendszerre úgy lehet, hogy megfagyott. lám, hogyha ingyen állített volna, akkor most nem minden ilyen gondja. Igen, viszont egészen hajnal kettőtől reggel délig tölthette volna, mert olyan rohadt sokan álltak sorba. Énként Torrentről tök van lejött a múltkor. Jó, de én a, a megszentelt botból szerintem. Mégiscsak el. érdekesebb, mert én valahogy, és erre ez a, egy fontos könnyítés. Feri, ez mondat ez a mondat elejétől el, kiestél. Való. Aha, értem. Szóval, hogy, hogy az iPad Air, azt gondolom, hogy ez mégiscsak egy hú, még mindig rossz. Hú, van egy húsz másodperc másod, másod legünk legalább. Olyan, mintha a Holdról lőnéd le a videódat, lézerrel. Igen, pedig esküszem, hogy itt vagyok a Délpesten. Kapcsolat ki a videót kezdésnek. Hát, jó. Kivágja, aki nem ér leszek? Ö, te. <gül> Megint? Multitrénvektan. Akkor Feri jön? Ed, feri sajnos nem jön. Olyan isten nincsen. Én holnap négykor kellek hogy hétre befejezzek egy anyagot, ami az életünket fogja megmutatni. Atya úristen. A legalábbis van. az enyémet. Veszélyben van az életünk. Hmm. Na és akkor szegény, aki vágni fog az a 14. percnél körülbelül, inkább a 15-diknél, és akkor ezt a szirénázat se halljuk, és akkor beszélünk egy kicsit az iPad erről. Igen, igen, igen. Most, hogy, hogy mi beszélünk, este, és akkor beszélsz, amikor mi. <gül> iPad R. Elvileg nem tűnik egyáltalán semmi különös dolognak, hiszen mindössze annyit kapott, hogy, hogy kapott egy új processzort, és sokkal könnyebb lett, mint a régi. sokkal az egy font súlykülönbség, ami 40 deka, talán. Nem az hülyeség, az nagyon sok lenne, a 40 deka. Na mindegy, a, most ezt nem fogom átszámolni. Összesen annyi, tehát egy font lett, lett most a súlya, és eddig volt egy másfél. E, szóval, hogy, hogy azt kezdtem az előbb mondani, hogy... E, hogy ez a, ez a könnyítés nagyon-nagyon jó válasz arra a kritikára, ami az iPad-et eddig érti, mert hogy ezt nem nagyon érte kritika, azon túl, hogy egy kicsit nehéz, és nem olyan jó kéz, egy kézben tartani, és így olvasni rajta, hogy így nézni rajta a filmet. És tulajdonképpen azzal, hogy ezt az egy dolgot megváltoztatták, tényleg nagyon nehéz bármilyen és belekötni az iPad-be. Meg az egyébként nagyon menő, és akkor fanbolykodok egy kört, amit amúgy sem szoktam ebben az adásban, uh -huh. hogy az Apple ilyen, ilyen kosaras pólós, bészból sapkás, off rajongó gyerekként odaáll, és azt mondta, hogy na, köcsögök majdnem leklónosztatok már minden menő dolgot, amit csináltunk, most megcsináltam fele, akkora a méletben, súlyban, vékonyságban, stb. Picit tovább is bírja ti jöttök. Igen, és ez így pont, pont az is váltja ki, most nyilván mindenki el fog kezdeni, már mint az ilyen mondjuk, hogy súfnik klóngyártók, mint a Samsung, meg a, meg a hasonszőrőek, elkezdenek majd e, természetesen ilyen egy dekával, meg két dekával kisebb, és mondjuk, hogy a vékonyságban is milliméterekkel vékonyabb tabletekkel előjönni, amiben Android fog futni. De azért az még nagyon sokáig erős lesz, hogy iPad Air, tudjátok, az ilyen könnyű, meg vékony. Elég jó ez a branding is, ez az Air. Ezt úgy eléggé lehet érteni, hogy ez mitől más, mint a többiek. Úgyhogy szerintem nem megy rossz irányba az Apple. A Retina iPad az, az kötelező kör volt, tehát annak azon igazán volt, mint Hát az nagyon, nagyon kellett, hogy a Minit azt felhúzzák mert egyébként nem volt egy életképes termék igazából. Életképes terméknek életképes volt azért, tehát nem az volt, hogy 4 pixelszer 3 pixel volt a felbontása, hanem az iPad 2-vel egyező mm. display volt csak kisebb méretben, és azért az sem olyan vacak. Egyszerűen csak úgy mindenki várta, hogy ez, ez ennek meg kell történni, és ez meg is történt. Viszont gyakorlatilag semmi más nem jött. Tehát nem volt új lenyomatolvasós iPad, nem volt ilyen keyboard cover, nem volt Apple TV frissítés, Apple Te televízió sem lett bejelentve, és illetve volt, aki azt várta, hogy majd most a játékvezérlőket sokkal jobban fogja kezelni, és ugye a játékpiac irányába teszek gesztust, és semmi nem volt ezek között. Helyette volt uh, Macbook frissítés, ami szintén hasznos. Uh, igen, ez mind a... Mind a, a, a kellemes, hasznos, akármi kategória, ami, ami érdekes volt az, hogy egyrészt, hogy ingyen kaptunk rendszerfűsítést, a másik az, hogy a Macro be beletározva, és ez cuki. És ez továbbra is egy izgalmas termék, aminek nem semmi használt nem látnám, de annyira jó az a szemedes doboz, volna És dolog. És végre nem valami nem érdekes, nem. formájú ezt a meg, meg lehet vele hajtani a, nem tudom, 83 monitorodot a falon. 34 k kás kijelzőt, ami azért cuki. Hogy vezérel a űrszondát, lehozni Hmm. Szerintem az űrálomást lehozni, azt egy iPad mini-ről is meg lehetne csinálni, oda nem kell túl egy computing power. Oké, szóval, szóval, akkor lerendereni az időben a, a Toy et az, az egyiket az az az egyszerre. Na ez lenne egy érdekes metrika, és ez van nincsen, hogy milyen gép kell ahhoz, hogy a tolstói egyet 24 fps-en Hát valószínűleg ez most már consumer kategóriában is megvásárolható, én legalábbis úgy képzelem. De, De ezt viszont... tök kellene, hogy erre egy számot, vagy valami. Tudjátok, mit ott teszem a megklóról Az az aszteroidás film, amikor a Bruce Willis-t az olajfúró barátaival felküldik, hogy úrjanak lyukat az aszteroidába, és töltsenek bele két atombombát, és akkor így tereljék el a Föld felé üstököst. És abban van egy jelenet, amikor az egyik olajfúró fickó, már fönt az űrben, mármint egész pontosan az asteroidán épp fúrás közben ráül az egyik atombombára és így teljesen megrészelül attól, hogy micsoda hírgalmatlan erőt tart a lábai között, vagy minél hírgalmatlan erőn lovagol, És körülbelül ugyanez az érzés lehet ilyen megpróbál. hogy azt érzed, hogy a, hogy a dragster-t a az eddigi a régi golfot helyett. Ami önmagában marketingerő, azt gondolom. Tehát szerintem, ha valakinek van pénze, akkor már csak azért megveszi, amiért megszokás venni, tudom, 600 lóerős erős speed motorokat. Igen, azok az emberek most már megpróbáltak, akik a 90-es évek közepén sgi vel dolgoztak otthon. <gül> Így -e. Na de meg volt a Surface, meg volt az Air. És hát itt a Nokia, aki szintén bejelentett ezt azt és e, nekem eddig úgy tűnt, hogy a. a kommentárok, amiket hallottam, azok arra mutattak, hogy hát nem történt itt semmi, bejelentettek két ilyen ostoba tabletet, amiken ráadásul szegényeken Windows RT fut, tehát ez az eleve használatlan kategória, és aztán aztán most megnéztem a, az újdonságait, és igazándiból szerintem egyáltalán nem hülyeség, a Nokia jól láthatólag egy ideje már a, a képalkotás felé megy, vagyis a, a jó fényképezőgép a ketyerénben, és a, ehhez tartozó dolgok, ezt hozzák ők, és, és most ugye az igazán nagy újdonsága a tabletnek is, meg a, meg a telefonnak is, a hat, nagy hatszolos péklapátnak is, az, hogy, a, hogy a, ezek a kijelzők, amiket szereltek bele a napfényben, a természetes fényben legjobban olvasható vagy legjobban látszó kijelzők, ami szerintem egy igen nagy problémája az összes tabletnek, hogy kizárólag szobában lehet őket használni, mert egy, akár csak egy tavaszi napon is kimészve a természetbe, akkor nincs. illetve olyan menőségek kerültek bele, mint a, a tabletbe egy 1,9-es fényerejű lencse, a telefonban pedig egy 20 megapixeles PureView érzékelő optikai képstabilizátorral és ilyen túl túlmintavételezési technológiával, meg egyébként négy mikrofon, vagy ilyen igazi tereót tudjanak vele csinálni. Irgalmatlan hát, jó videókat, vagy fotókat lehet majd készíteni azzal a telefonnal. És ami, az ember, igen. ami telefon egyébként tablet méretű. Hát nem. Hát hagyomállalod azt, hogy Windows Windows-as a... telefont használsz egyébként a mindennapokban, amikor nem fotózal akkor is. Ez benne az egyébként egy kicsit ijesztő dolog, de azért én el tudom, magam elé tudom képzelni azt a fogyasztót, aki a telefonját alapvetően nem használja másra, mint telefonálásra, fotózásra, meg esetleg arra, hogy a böngészőn megnézzen ezt-azt, meg a semest, és erre hibátlanul alkalmas a Windows Phone Még pedig egy nagyon szép felületen, tehát egyáltalán nem ördögtől való azt gondolni, hogy ennek lehet bármi értelme, és azért ez a fényképező technológia, ami ebbe belekerült, az tényleg eléggé ütős. Nagyon ütős amúgy. Azt is meglépték, hogy nagyon vicces volt, mert egyrészt bátor, másrészt egy picit értelmetlennek tűnik, hogy, hogy ezek az eszközök tudnak nyers formátumban digitális negatívot fotózni. <gül> Sőt, most látom, hogy kijött a feri.app is. Van most, mostantól a telefonbejelentésről összekötve Wine a Windows fóra. Így van. Meg Instagram is azért azt se felejtsük el, tehát, hogy ott vannak a fotóapok, meg pár olyan dolog, ami egyáltalán nem tűnik hülyeségnek, olyan jól átgondolt nokiás fejlesztésnek látszik az a néhány további ott, ami szintén ezzel a bejelentéssel egy került a nagy közönség elé. Mondjuk egyébként az az embert, aki egy 90 es Cejsz optikával Instagramozik, az a abszolút a melyik kezeddel volt -e a kérdés? Hát a fenéket, hát, Te az A Cejsz optika az akkora körülbelül, mint a, a pattanásaim közül a kisebbek. De az F1.9 az F1.9, az már egy gyors lencse. az, az, az már lehet más. szeretni, nem ilyen izé bele, beleraktunk valamit, amit egy sörös aljából vágtunk Ez ki. Ez konkrétan egy annyira gyors lencse, hogy, hogy ilyen konzumer, kompakt fényképezőgépben ilyet egyáltalán nem kapsz. Nagyon drága kompakt fényképezőgépben, de az tényleg nagyon drága. Abban is inkább csak ilyen kettőponulását lehet kapni egy kíváncse. Ne fájlítsad a szívemet. Nekem tök úgy, tűri, tök úgy rémlik, hogy a, az iPhone 5 s is egy 9-es lencse van és a Siva 5-ben talán 2-2, vagy valami ilyesmi? Hát ez így most azért fanbolykodás, ennek utána kellene nézni, hogy így van, és nem? Utána nézem, addig, addig meséltek el a Szent johanna mert azt jelenti, tétlenül állok előtte, vagy értetlenül állok előtte. Ez egy nagyon egyszerű hír egyébként. Gáspár fedezte fel, hogy a, a Magyar Telekom online internetes uh, kibervilágában, a boltban lehet kapni Szent Johanna is LG Optimus L3-2 telefont is, de és ez mitől a Szent vannás? Hát a képen például a Szent vannás a háttérképe, tipre be van állítva a böngészőbe, alapból a cuccos. Hogyha én lennék a Telekom, de nem vagyok én a Telekom, akkor a sjger.hu, ami a Szent Jóhannásnak ímenik az online, ilyen közösségi oldal jellegű tututca, amit ha jól amikor, és a Leiner Laura, vagy a Telekom és Leiner Laura közösen gründol, akkor ott adnék előfizetést, ott, tehát akármit a gyerekeknek, és várnám azt, hogy mindenkit vesz a veszokostelefont, aki 14 éves, nem tudom, 12 éves, 18 év közötti lány. De azért akkor, most nem, hogy már ne hangozunk már megint hangrejtvénynek, azért mondjuk el, hogy Leiner, Leiner Laura egy úgynevezett szerző, egy írónő, aki a Szent Johanna Gimé című, hát ilyen tini regény sorozattal aratta egyre nagyobb sikereket a magyar bűnözesen siker, random magyar webes ilyen könyvesboltban ott vannak a művei a top 10-ben. Így van. Így van szóval Péter-ekkel versenyezve, vagy fejlős évákkal. Nagyon népszerű tini regények ezek, és szerintem meglepő trend érzékenységről tesz tanul a Telekom, amikor egy egy divattelefont csinál a téniknek, és ezt, ezt berendeli, és el, el tudja engedni Hanna Montanát, és helyette meg tudja találni a magyar menőséget. Szerintem ez ügyes. Nem Azt néztem volna ki a telecom hmm. Azt kellett tudni, hogy ez a Szenti Hornagymion ez mennyire működik, vagy mennyire frissül. Bár most így látok rá a posztokat, illetve van 12400 akárhány tagja. Tehát mintha sikerült volna építkezni. Ez Tök szó. ügyes. Igen, ezért megdicsérik a telekomot, és most akkor én izgatottam vele, hogy megdicsérhetjük ki gast is, hogy kinyomozta e a minket érdeklő információt. Kinyomoztam, és majdnem eltaláltam. Hmm. És e, e, igen, e, van benne a fényképezőgép. Igen, van benne fényképezőgép. A régi, az az iPhone 5-ben egy 2.4-es fényértékű lencse volt, a, az 5-esben egy 2.2-es, tehát akkor az 1.9-esével a, a Nokia egyelőre veri. És ugye azt jegyezzük meg, hogy ezek az F-értékek, tehát a, a fényerősség az objektívnek az, az nem egy ilyen lineáris skála, tehát nem úgy van, hogy az egy kilences az egy tizeddel jobb, mint a 2.0. nullás. Azt ugye nem tudnám megmondani, hogy pontosan mi az ugrálós, de hogy, hogy ilyen kettő fölött csinálni egészen könnyű, míg, míg kettő alatt csinálni meg egészen nehéz. Hát egészen, egészen addig, amíg egy alámész, az az működik, hogy egy ilyen része jut át a lencsén a fénynek. És aztán vannak ilyen viccesek, ahol, ahol nagyon gyönyörűen és, és értetlenül és bambán tud nézni az ember, amikor 095-ös fény van egy lencsinek, vagy akármi. Mert ott akkor nem többet enged át, mint amennyi bejön, hanem és akkor itt ilyen hosszú matematika következik, de azok gyönyörűen néznek ki, mint egy bakói szemet lennének. Hatalmas üveg. De ezek éjszakai fotózások kit kitenyztet ilyen Nikon meg lej, amikor hasonló tudszok mobiltelefonban nem Ha ezer forintba kerülnek, gondolom. Igen, igen több kis gyereket kell letétbe helyezni, akik mindjárt vélakona itt, csak ahhoz, hogy megvesd. <gül> És akkor ehhez képest azt, hogy ilyen viszonyítási alap legyen, az én jó pár éves DSLR-emnek a, a úgynevezett utazózum optikája az 35, kötőjel 5,6 értékeket tud. Hát azért, ez, ha, hogyha még azt hozzáteszünk, hogy nem lineáris ez a, ez a skála, akkor lehet érezni, hogy ez az f 1,9, ez nagyon jó. Viszont, hogy, hogy oldjuk a feszültséget, amit itt a f számok keltettek mindenkiben, egy egészen megdöbentő izét akar a kelt, nem is értem, hogy miért ide hozni a kütyürovatba, de hát vessék, hozd ide a huszár rokkot, nesze. Jó, köszönöm, megragadom az alkalmat, tehát megszikítjük a műsorunkat, a zenét sugározunk, az adásban nem vágjuk be, mert az melós lenne, meg minden. Úgyhogy majd benne lesz az adás naplóba, és akkor mindenki nézze rá. A Kozmosz, valamilyen, igen, azaz Kozmo annak a legújabb klipjéről van szó, amiben jól elküldik a, a teljes magyar népet, politikai palatát, és mindenki az anyába, egy viszonylag szép csíngilingi rímekkel felszelt szövegben. De nem ezért beszélünk róla, hanem azért, mert mert hihetetlenül nagyon menő steampunk klipje van az egésznek. A magyar kártyától kezdve a, a huszár mondérba, majd mentében gitározó és szögekkel kivert mikrofonba énekelő emberekig bezárólag az egész. Nagyon szép. Tényleg, Csini? Igen, én tök támogatom a huszárruha rehabilitálását. Tényleg miért? Ah, az merő. Nekem, nekem nagyon tetszik a, a huszárvárás mindenen. Matyóhinzés? Hamiltonon? Nem, az, az ciki. Nem, az fáradt. Pedig érdekes, a kettő között nem érzek lényegi különbséget, de... Nézd, a, az, az, egy egy egy a, ki. az egyik a napóleoni háború utáni időszaknak a katonai divatja. Igen. A másik pedig a magyó hímzés. A másik pedig egy kicsit régebbi magyar vidéknek a nem kevésbé, inkább táj jobban elterjedt divatja. Ennyiben divat, divat. Jó, nekem mindegy tőlem, hát igazándiból. Csak az lenne a kérésem, hogy amikor, amikor adást csinálunk, akkor semmiképpen nevet fel a mentédet, e, mert esetleg. Tudom, én azt hiszik, hogy a múltba a helyet, hogy a jövőbe vetnéd a telküjük szemet sugarát. Én azon gondolkoztam egyébként, múltkor Kelt múltkor fényképezett egy egy egy ruhában gyáró embert a metrón. Itt tök, tök fekete ruha, milyen sárga vagy ezüst színű zsinórozása volt. Luhától arany na most, hogyha azt egy ilyen elektroluminescent drótozás, dróttal vezetnék vissza végig a zsinórozást, és mondjuk neon-zöldben világítaná, az mennyire szép lenne. És akkor megvan a jövőbenézés is. Hát oké, nekem tetszene. Az biztos, ha világítana rajta valami, akkor lenne benne egy jó pofa és lehetne azt egyébként, hogy raksz még bele előket mondjuk az újak a bazak, úgyis kellően nehezek, meg a hátára egy arduinót, és mindig az a keze villanna fel, amelyik előtt. <gül> Vannak oh, még oh. lehetőségek, vagy? És akkor rózsába a vezérlő elektronikát, akkor már. Nem lehetne bele lézer tenni, egy ilyen kis pointer lézer, ahova nézik. <gül> a lézer. Egészen a poolig tartom vele. <gül> Jó, és hogyha már a átkötések három nagymestere fűz itt a szót, akkor. Egy teljes váltással hirtelen csapjunk le arra fickóra, aki Obama elnök kampány, nem kampánytábjából, hanem a Nemzetbiztonsági Stábjából. Igen. Twitterezett két éve mindenféle délcegmarhaságukat, azt elkapták. Igen, most egy, egy hete már nem csiripel a Natsek nevű twitterező, akiről egyébként azt gyanú, gyanítják, hogy a, az észak-amerikai eszkorti partfelderítő DC, nem tudom micsoda nevű Twitter mögött is ő áll, mert egyszerre hallgattak el, de lehet, hogy nem mindössze a Fehérház ház belséből osztottak ki az újságírókat, Obamának a polisiát, Obamának a tanácsadóit és az ellenzéket. Igen. És. Tehát meg a is, valóban kínos egy kicsit. Ez a not vonk ez a national security, addig értem, tehát nemzetbiztonság a vonk pedig, végén az, az micsoda? Az a szaki nagyjából, ilyen politikus uh, slang. Tehát nemzetbiztonsági szaki. Igen, én a vonketnek volt az a női, az, az volt ennek a női verziója, ami én szerint ég. egy híres blogger volt. Blog. Uh -huh. És azt nem tudjuk, hogy hogy bukott le a fickó? Nem írnak semmit, de hát ugye vannak tippek hogy... Csak nem a Prism. Nem kell volna a, a Foursquare csekéreket kirakti Twitterről, vagy valami? Igen, reggel foltozott egy selfie és selfie is feltöltötte. <gül> ha, és egyből fel is lehet, az lehetett az Hát kínos. Ennél, tehát mondjuk, tehát lehet, hogy nem a marhaság miatt bukott le, viszont az az ember, aki hat év börtönt kapott egy, egy részeg igen halálos baleset okozásért, na ő viszont igazán a marhaság, ami Hát amennyiben marhaság az, hogy az ember részegen vezet, de az amúgy marhaság is. Az marhaság. Az a másik, hogy Youtube-on vallomást tenni, az, az meg tartalmazni ilyen narcisztikus vonást, vagy, vagy elemet, <kül> mert hogy ő feltöltötte a Youtube-ra vallomását, majd ezek után hip-hop eljársítottak ellene megnéztem, most máig 2,3 millióan látták a vallomását, tehát viszonylag sokan látták, és ezek után már nehéz tagadni, az élőtött egy embert. De nem tudom, hová, tehát miért nem ment be valahová, basszus? Hát, vagy miért, vagy miért nem mondta azt, miután letartóztatták, hogy de hát azt csak úgy a Youtube-ra feltettem, dícből, nem igazából nem csináltam. Ez művészet, igen. Hát gondolom utána megnézték azért, hogy esetleg mégis ő volt-e. Akkor már csak az, hogy házi kerül részbe kerüljön, és kiá Na, van még egy harmadik ellenszenves amerikai pasasunk is. De az ellenszenves túlzás. Szerintem ellenszenves, de aztán... Kedves antipatikus. Kedves antipatikus fiatalember? Igen, igen. David Polk ról van szó, aki a New York Times-nál vezette a techn megmondó robotot, és most 13 évi New York Times-es múlttal a farzsabében átmegy a yahoo hogy ott elindítson egy egy ilyen konzumertek rabatot, vagy, vagy szájtot, vagy a szájtot, meg még annyi mindent, én ilyet vittjében. De hát azt olvasom róla, hogy ő volt az, az ember, akit az églágan senki nem szeretett. Hát az olvasók szeretik. A dv fogot azért szeretjük, vagy azért szerethetjük, mert viszonylag érthetően tud, tud elmagyarázni technológiai, kütyológiai dolgokat teljesen laikus olvasóknak, illetve nézőknek, mert csinálja ilyen vicces videókat. Azt nézem, hogy Szembidol kedves kollégád, igen, aljas módon ilyen formátumban mondtadósított arra, hogy, hogy Pogot vagy Pogodébál és a lesz tech ember. Igen. Azonnali közlése azután, hogy évekig etikátanul, írt arról az industriól, ahol a barátnője dolgozik PR-esként, stb. stb. így kezdődik a cikk az ebből nekem nagyon ilyen, ebből a részeleméből a történetnek nagyon az amerikai újságírás szag csapott elő, amennyiben ugye azt firtatják, hogy a hogy a Pogue nak valóban a barátnője az egy, ez egy PR cégnél dolgozott, amely PR cég számos olyan iparági szereplőt képviselt, akikről egyébként a POG írt, és aztán fel is sorolják néhány ilyen nagyobb esetét, amikor olyan szolgáltatásokról írt valamiféle kritikát, amiket egyébként a barátnője cége képvisel, de hogy nem a barátnője képvisel, csak a cég, és egyébként sokszor kritizálta is ezeket a szolgáltatásokat, tehát leginkább nem az világi ki a felsorolt példákból, hogy ők összedolgoztak, és a, a csaj által beajánlott szolgáltatásokat istenítette a puk, hanem az, hogy néha volt olyan, hogy az egyiket kritizálta, és közben a másik meg Jelen. Csak nincsen disclosure egyiknél sem úgy nézem, az a miatt bele lehet takadni. Hát simán el tudom képzelni azt egyébként, hogy olyan családi életet éltek, hogy nem vitték haza a malót, nem beszéltek egymással arról, hogy épp most te miről írsz cikket, és te nálatok a cégnél, meg kik az új ügyfelek, és ezért nem is gondolták, hogy disclosure kéne csinálni. Nem, hát David Poe gyakran futott bele ilyen etikai issukba, és rossz nyelvek szerint most a. Yahoo-hoz és a yahoo mögött is az van, hogy ki lett turva a New York Times-ból, hogy David ezt már nem kéne. Nem szerette el esetleg a feleségét valamelyik Google? erről nem tudok viszont. Ugye múlt héten ugye jólaposan megbeszéltük, hogy ki kivel, és miért, és hova ment át. De most van valószínűleg mindegyik Google-osnak egyébként stabil a párkapcsolata innen-onnan szeretett barátnőikkel együtt. Egy hét alatt így rendbe jöttek a szexuális viszonyat a Google felső ezt örömmel hallom. Hát itt nem volt újabb botrány, arra gondoltam, hogy egyelőre a heavily, heavy, happily ever after rész van, amíg nem találnak egy újabb projektmenedzsert a cégnél. Na hát ezzel akkor végig is vettük a, az ellenszenves amerikai figurákat, akik hallottak magukról a héten mehetünk az igazán kemény rányokba, ellenszerbes cégeket keressünk. Társasági robat utána, a halálozási rovat következik, úgyis mindenki ezt tavasszal először, hogyha folytak a vicces apró hirdetések. Töröltek appokat a Windows, minek hívják, a Marketplace-ből. Marketplace. És azért töröltek, mert azok a cégek, akiknek a honlapját a Microsoft apposította, azok felemelték a szavukat az ellen, hogy ők ezt így nem szeretnék, ha mód van rá. És a azt mondták, boldog... hogy nem ez volt megbeszélve. Igen, igen. Bo bocsi, ezt így hogy? Igen, jó, de azt is írták, hogy tárgyalunk képenségű a Microsofttal erről a dologról, csak még nem állapodtunk meg. Lehet, hogy ott abban a nagy szervezetben esetleg az egyik nem volt, azt valaki véletlenül úgy értette, hogy már megállapodtunk. Igen, megbotlottak egy build és hip hop elkészült az app és fel is a marketplace-re biztos van valamilyen appgenerátor robotjuk, azért is nem ilyen sok apjuk. Amit egy botlódról vezérel, igen. Na jó, de cinkeljük őket tovább, mikor cinkelhetjük a Twitter Music-ot Valami is pontosabban. Hát azon, azon nincs is mit cinkelni, csak ez nem volt egy annyira nagy hülyeség, de most úgy tűnik, hogy a, a Twitter az áprilisban elindított Twitter Hash Music szolgáltatását, ami ilyen zene ajánló dolognak indult volna, azt így most be fogja csukni. És azon kívül, hogy sose bűködött, igazán semmi gond nincsen vele. Nem, de az ötlet nem volt feltétlenül teljes hülyeség, vagy, vagy lehet, hogy teljes hülyeség volt. Majd a hallgatói megítélik, ugye az ötlet az az volt, hogy, a, hogy azon az alapon ajánl neked zenéket a, a rendszer, hogy akiket követsz a Twitteren, azok mit szeretnek hallgatni. És hát az egyáltalán nem biztos, hogy az, hogy én kiket követek a Twitteren, az bármi módon is korrelál azzal, hogy egyébként milyen fajta zenéket, szerető embereket ismerek. Ja, nem, nem, nem, szerintem alapvetően budaság volt. Alapvetően elhibázott ez a gondolat. Lehetett volna úgy használni a Twittert valószínűleg egyébként, hogy, hogy egy jó Twitter-műzikot rak el össze. De akkor zenészeket kéne követni rá, mondom. Igen, ez egy viszonylag picin is, akinek ez hasznos lehet, tehát zenei újságírók és tínézserek mondjuk. Igen, hát ehhez képest a Pandora, vagy a Last FM, vagy a Radio, azok egy sokkal olyan életszerűbb ajánlási rendszert dolgoztak ki, de igazán nem kell, hogy nagy legyen a szánk, mert nem egyszer volt már olyan, hogy valaki egy elsőre életszerűtlennek tűnő ötletből lett milliárdos. Valakinek amúgy meg kell oldani azt, hogy hogyan lehetne agregálni azt a nagyon sok zenét, amit megosztanak. Hát momentban lehet... nagyon esetleges, hogy mi jut el hozzám belőle. Így van. És hogy hogyan lehetne valahogy becsatornázni az én érdeklődésembe azt a, azt a végtelen sok ajánlatot, ami, ami most teljesen irányítatlanul és ötletszerűen zúgog rá. Ja, apropó, a múlt heti, vagy talán két héttel ez beszélgetés után feliratkoztam az egy hónap próbára a Google Play Music-on és abszolút nem vált be. Te sem használod? Megnyugodtam. Igen, én is, én is pont így vagyok, egyáltalán nem használom, pedig nagyon szeretném, de valahogy nem is tudom, nem, egyszer nem jutottam odáig, hogy itt kedven támadjanak. Letöltöttem hozzá kliást, feltöltöttem egy csomó kedvenc abomat, és még mindig sokkal egyszerűbb megkeresni egy-két-három jó minőségű koncertfelvételt a, a Youtube-on, és berakni háttérnek, mint ezt az egész is kört megtenni. Igen, igen. A YouTube ap még mindig mindent fér. Arra valaki írna egyébként egy jót, hogy a YouTube-ról a 50 percnél hosszabb koncertfelvételeket összegyűjtse. A, van a, az archive.org, az internet archive, a, oda lehet feltölteni bootleg koncertfelvételeket, és van, van egy hatalmas kollekciójuk. Na mondjuk ennek a legalább fele az különböző Grateful Dead koncertek. A 66-os, a 66-os januári, a 66-os februári. Nem, a... nem, fel mindegyiket, jó? Értjük, Grateful de... koncertek vannak az interneten lk De ezen kívül va va van egy pár nagyon érdekes. Csak, csak amíg, amíg kibogaráztod, hogy, hogy mi, is, mi is a jó és mi is a haszontalan. Arra, arra még kell valami jobb fellet. Hát annál is inkább, mert amiről beszéltek, az azért most egy igazi is Érdeklődést e kérdélyítő évek. dolog. Hogy, hogy Grateful Deadből egyébként a New York Times cikke és, a, és az abban megszóló Grateful Dead szakértők szerint a 1977-58-i Barton Hall Cornell University kell letölteni, mert az a banda legeslegjobb koncertje. <hállt> Jó, így most már elküldhetjük akár aludni is a kedves hallgatókat, most mindent megtudtak, ami fontos a világról. Aki esetleg mégis maradna, annak még volna egy 10-15 témánk, úgyhogy nekik még mondjuk el, hogy leállta az egyik kedvenc letöltő szájtjuk, mármint azoknak, akik letöltenek. És Eriki mármint a kell volt, tehát nem letöltő szájt, hanem ugye az csak egy kereső, azt is mondta a az Izo Hunt ők egy kereső, és nem őtőlük nem lehet semmit letolteni. De valahogy úgy tűnt, hogy peren kívül egyesség formájában inkább jobb, jobb ötletnek tűnik becsukni az oldalát, és egy valak pénzt fizetni az amerikai filmiparnak. De nagyon sírni nem kell. Az egyébként egy nagy és régi játékosa volt ennek az egész torrentes szférának. Ugyanakkor ezer millió torrent oldal van még, de legalább, legalább kettő nagy, ahol lehet kereskedni, ha minden túlélő Pirate Bay, meg a kick torrent. Úgyhogy aki ma napi sorozatodag ilyet szeretné szerezni, az, az azért nem anyától te teljesen. Te tényleg furcsa, hogy ilyen dollármilliókból vagy egy dollár százezerekből nagyon nagy jogi költséggel, nyomozása minden bezárnak itt önked egy-egy Torrent oldalt. És uh, hidra elleni küzdelemnek tűnik ez az egészet, csinálják azért. Nagyon nem tudom ová tenni. Hát egy hidra elleni küzdelem. Addig is, amíg megtalálják a Hydra igazi ellenszerét, addig is próbálják ezt a kicsit olyan béna egyenkénti, fejelecsapkodós módszert alkalmazni szerintem. A Hydra ellenszerre az nem a G.I. Vagy kemere megint? Igen, a Cobra. Akkor a Hydra az viszont a Captain Amerikában van. Lehet, illetve megküzdött elő Kerkules is. Az a magas vállas a tv 2 délután menő férfi. Tehát és a kapti is harcolt a ellen. Tényleg sok Herkules töltesz fel egy Torrent oldalra, akkor vajon zárják. Na mindegy. <gül> Na végre ezt az utolsó viccet, ezt értettem, a többit azt nem. És így én képvisem a nagypapákat a hallgatóságban. Bezeg azt, hogy több új operációs rendszer is megjelent a héten, illetve a héten, azt értem. Na, ezt ígértük úgyis az elején. Egyrészt van Windows 8.1, amiben olyan innovatív fejlesztések jelentek meg, mint a Start menü. Ez egy olyan dolog, amit desktop nézve az ember lekattint, akkor egy programindító felületre jut, ahonnan programokat lehet elindítani. Igen, de azért várjál, várjál, várjál, Egyrészt, mert vállalású üyeséget is beszélsz, mert nem tökéletes mód, hanem osztott képernyős mód, ami egy nagyon nagy különbség. De nem arról beszélek, A több mód az a, a MH-esnek a, a nagy innovációja. Nem, most már az izés rendesen kezelé a több monitort a Windows 8.8.1, meg a 8.RT talán, úgyhogy nem ugye az a felbontás van, hanem, hanem már észlel, hogy más típusú kijelzőket kötött erre. De azért valójában azon, hogy a Windows 8.1. egyrészt jött egy olyan startmenü, ami már nem úgy néz ki, mint a régi startmenü, még nem is egészen azt, nem az a e, sokszoros hierarchiába rendezett e, program elérési fa, hanem csak az, az ennek a most már szokásosnak mondható Windows 8-as csempés felületnek a, a behozása a desktop nézetbe, pedig úgy, hogy egy ilyen félig átlátszó módon beúszik a, a, a programindító felület, és ezért nem kell oda átkattintani, és aztán visszakattintani. Nem azt mondom, hogy ez egy szuper megoldás, de hát olyan sok Windows felhasználó kérte vissza a startmail hogy adtak nekik egyet. És még csak biztos, hogy ez lesz. neki le ezt a, ezt a jelenséget. A egyik legnagyobb PC gyártónak számító Lenovo a otthoni gépekre elkezdett feltelepíteni egy alternatív startmerű programot. Pusztán Igen. azért, mert ez volt a vásárlói igény. Itt bele vannak kényszerítve ebbe a helyzetbe a Microsoft-ék. Aha, ez annyira, annyira remek, főleg a Lenovo-val, ugye a Lenovo által megvett, tehát a ThinkPad, amit az IBM gyártott. Márja, a teszem a kezemet. Amíg az IBM gyártotta a, a ThinkPadeket, azok nem volt sose startgomb, gomb, nem mint a fizikai gomb a mert az IBM egy kicsit morcos volt még az OS2 című történettel, amit a Microsoft művelt velük, és akkor került először Start gomb a ThinkPadek ek amikor átkerült a lenovo -hoz. És akkor ehhez, ehhez képest a, a Custom Start menü az, az külön, külön ingyenség. Ezt kényszerítette ki a piac, és végül is reagált rá Microsoft is, és röpke egy év alatt belefejlesztette ezt a csodás feature-t a Windows 8-ban. A másik az azért nem olyan nagy hülyeség az osztott képernyő, ami ugye arról szól, hogy egymás mellett párhuzamosan több applikáció is tud futni, ami főleg a tableteknél érdekes persze csak és kb. arról szól, hogy miközben ezek még tudjak csetelni is, amit egyébként még senki másnak nem sikerült megoldani. Tehát egy iPad-en ez a gyakorlatilag lehetetlen kategória. Ez pedig nagyon fontos. Hát a, a, az aktuális rész megbeszélése úgyhogy nem pauzolom le, az ha nem is egy emberi jog, mint a lakhatáshoz való, de azért rendkívül fontos. Hát de ez akár munka közben is az, hogy tudjál csetelni, miközben valami mást is csinálsz. Ezek azért valóban elég fontos dolgok, vagy legalábbis az fontos, hogy ilyenkor ne kell átváltani egy másik abból az egyik abba. És egyébként a harmadik Windows 8.1 említésre érdemes újdonság, is erről szól, ami szerint is megpróbálták egy kicsit jobban integrálni a különböző szolgáltatásaikat az operációs rendszerbe, és mondjuk a Skype-ra tudsz válaszolni úgy is, hogy nem kell feloldani a az nő meg a SkyDrive-bal is van valamit, az is így jobban beintegrálódik az egyéb operációs rendszer funkciókba. Hú, igen Skype-on lesznek még dolgok. Most valamikor október végével kezdik el kivonni a régi desktop API nevű felületüket, alkalmazás programozási, ott lehetett hozzáfejleszteni dolgokat a Skype-hoz, és nagyon sok ilyen Skype-ra épülő dolog az ezt használta. Hangfelvevők, kisvállalati szoftverek, stb. És momentán nincsen rá semmilyen portlék. Úgyhogy nem tudni, hogy a az a, a, a felhasználóit lövilában, vagy saját magát. Visszatérve a Windows 8.1-re, azért az meglepő, hogy igazándiból ezt a három kommunikálható újítást tudja felmutatni a Windows 8-nak az első komoly frissítése, úgyhogy az tényleg több, mint egy évig tartott, nem amik végre sikerült kijönni vele. Ez is ingyen van, ugye? Persze. Windows 8 felhasználóknak ingyen, Windows 7-ről pedig egy ilyen 100 és 200 dollár közötti összegért lehet updálni, ahol a 200 dollár az, hogyha a Home-ról fejlesztesz tovább, azt hiszem. De ugyanaz, mint hogy a Windows 8 -ot. Nem, ez, Mert ugye most már igazándiból nem lehet csak úgy Windows 8 at venni, hanem csak ilyen upgrade tudsz vásárolni. Igen, az akciós dolognak vége van. Azt, aki azt még megvette tavaly, talán szeptemberig, az egyébként jól járt. Még ha nem is rakta fel, akkor élt igazán jó. Na most ehhez képest viszont ki a Windows RT 8.1 is, ami ugye a, a tablet operációs rendszer, vagy a butábig tablet operációs rendszer meg és amúgy teljesen más, mint a Windows, az viszont valami csúnya dolgot csinál. Az nem sikerült. De nagyon, nagyon kínos dolog nekem ez. Eleve az, hogy a Microsoft összemossa azt, hogy neki hány operációs rendszer van, és most mindent, mindent Windows-nak hívnak, amihez hozzányúlnak, azért picit vicces. Van a Windows Phone 8, van a Windows 8.1, és van az Windows RT 8.1. Na most ezek keresztbekasban vannak összeakasztva, de a biztonságért nem azok. Az RT 8.1 az, az, ami az ios az apple -nek. Viszont sikült kiadni egy olyan, olyan tabletes szoftverfrissítést, ami PC-s életérzést közvetített. Azaz letöltötted, feltelepítetted, majd elromlott a gép. És ezzel mind a három surface felhasználó használó Jó, Jaj, de gondolom, hogy vannak vagy 8 is. Így van, és egyébként pedig azért ezt ne... ne. Állítsuk be úgy, mintha erre csak a Windows lenne képes. Én emlékszem arra a Nemo-égi amikor Gast megkérdezték, hogy és milyen volt, eh, amikor feltelepítette a, a 4.2 Jelly bean a telefonjára, és azt mondta, hogy hát, oda veszett vele a stabilitása a telefonnak. Ez tud, tud történni máshol is, meg szerintem. A ios is volt már egy pár olyan, amit feltetted az új frissítést, és gyakorlatilag használhatatlanná vált a készülékkel. Itt is van a talóság, a technológiai podcastot hallgató, a lelkes technológia követőknek. Nem érdemes frissíteni semmit. Régen minden jobb volt. Nagyapám sosem frissítette a kalapácsát, és mindig működött. Így van, kedves hallgatók, higgyetek az 1.0-ában, és vegyétek észre, hogy a 2.0 az egy marketingborsit. Nem egyébként a 2.0-át rakjátok fel, amikor a 3.0 már kijött. Aj, ah, tényleg olyanok vagytok, mint két vén ember fontolval fontolva hadók vagyunk. Leverszük a terhet a válladról, te lehetsz a fiatal az adásban. <gül> <gül> ez egy érdekes szerepcseh. Viszont a, ugye jött még egy operációs rendszer, az OSX Mavericks, és én kíváncsian kérdeznélek titeket, lévén már elfelejtettem, éltes eskoromra azt a bejelentést, amikor a Mavericksről ről elmondták, hogy ez mire jó pontosabban, akkor még nem voltam OSX felhasználó, ami azóta vagyok. Hogy ez most akkor, ez így látványos lesz, amikor frissítek? Hát nézd, tekintve a Windows 8.1-hez mérhető update egyébként. Nem kapunk start, mert így spoiler. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Véresszájú fanok 2003 óta kérik az Apple-től, és 10 éve később itt is van. De az tök értelmetlen. Tehát a következő az, hogy ortodox fájl kérsz. <gül> Kiesték, megkapták. Kicsit most kellett várni, igen, közben. gyerekeik születtek, és már azoknak is van tabletje, de azért. Igen, az, az Apple Ohio-i kampuszának portása programhoz, ezért volt ilyen lassú, de mi most megvan. Egy közben beletanult, és most már ő maga is programozó le. Igen, még karbonban kezdte el. No, de mindegy, ami izgalmas, hogy, hogy nagyon sok ilyen energiatakarékossági dolgot raktak bele, ami persze a legújabb gépekkel működik igazán jól együtt, a legújabb gépekkel viszont nyer egy-két órát az embernek, a régebbiekkel meg ilyen plusz fél órákat, tehát amennyit késik valat, annyit még kibír a gép. Uh -huh. a, egyébként nekem amúgy is az a, az, az élményem a megbuk erről, hogy még soha nem volt olyan kellemnél, működő számítógép, ami akár egy egész munkanapot is kibírt velem, anélkül hogy bedugtam volna a hálózatba, és ez egy, ez egy olyan gép. Most meg már nyugodtan túlórezhetsz is vele. Most meg már is olyan pontosan. De azért nem, nem tudnátok nekem mégiscsak amik bíztatók mondani arról, hogy még mi az, ami miatt a mavericks imádni fogom? Vagy mondjuk, hogy megváltoztatja az életemet. Letépték a textúrákat majd majdnem honnan, És ez mondjuk azzal járt, hogy, hogy egyre több helyen jelenik meg a helvetika, ami még rosszabbul néz ki, mint hogyha ilyen műbőr dolgok lettek volna mindenhol. A helvetika az ugye egy betűtípus. A Helvetika az egy betűtípus, ami az iPhone-nak, meg az iOS készülékeknek az alapbetűtípusa, ami viszont tök más, mint, a, mint amit a rendszer egyébként használna, és amikor egy ablakon belül rendszerelemek más betűtípusokat használnak, az, az olyan, mint hogy a hungorot szervez a lufit. <gül> Ez <Ezzel> egy ilyen tipikus, <gül> povermekes, hasfájás, gesper. Igen, Ellenben megjelent az apple a saját térképe most az operációs rendszerbe. Amikor Gáspár elkezdte mondani a Helvetikás hasváest, akkor begyertem azt, hogy Budapest, és most már is meg is jött a térkép. Ez <gül> nem volt akkor nagyon gyors. És próbálok keresni, olyan gesztus olyan nagyítani fog, de gyere nem találom minden esetre. A Pinch to zoom. <coughs> Pulituri és Pinch to Zoom. Aha, igen, igen. Hát tulajdonképpen működik, az nem olyan szép, szép, mint egy Google Maps, azt kell mondjam, de istenkém, azt már megszoktuk. Mindenesetre ez van még, illetve szép lett a beépített naptárprogram, és végre eltűnt a Vettem a kínaiba műbőr névigyálbumot érzés, a kontaktkezelő alkalmazásból, ami engem nagyon érdekesedett. Meg is. jelzett tömbből is. Érdekes, de minden onnan kírtották. Az úgynevezett skeomorfizmust. Helyette úgy néz ki, mintha egy ilyen egynél után alatt összedobott prototípus. Úgyhogy win some, lose some. Alapvetően egy csinos egyébként. Ahogy ezek szerint, szerint amennyire csinos tud szerint lenni egy frissen összedobott prototípus. Jó, de képzősök rakták legalább össze, nem nem BM ések Igen, hát jó, mondjuk a nél mindig is a képzősek voltak a, a vezetők. Illetve, hogyha vásárolsz olyan kábelt egyébként, ami a számítógéped oldalán lévő levő furcsa alakújukból végját, vagy bármilyen kultúrát, formátumot csinál, akkor most már normálisan kezdett több monitort is a rendszer. Sőt, 2003 óta levő hasfályes. Sőt, most már AirPlay-en, Airplay hogyha rácsatlakoztatsz egy Apple TV-t, vagy valami más eszközt, ami ezt tudja fogadni, akkor azt tudod második vagy sokadik kijelzőként kezelni. Hú de jó, akkor meg kell keresni, hogy az irodába a másik táját, ami régen még volt. Továbbá van iBooks, ami szerintem annyira nem jelentős, mert ki akar a laptopján olvasni. És, és körülbelül körbeértünk. És Doppler professzor is beszállt a podcastba. Gondoltam, gondoltam nem szólok, miközben vég, végig szállt itt a mentő megint. Ez szintem egy visszatérő poén. Majd elnevezzük a végén a podcastot, nem tudom én, Doppler trilógiának. No de, te találtad szerintem azt, hogy félrehúzd a és hogy tud egy Istenvert Telefon félrehúzni? Magyarázatot követelek. Még kiderült, lecserélték az ötesben a, azt az alkatrészt, ami... keresem a linket, hol volt ez a link? Szóval azt az alkatrészt, ami méri a, a dőlésszögöt, Gyorsulásmérő, vagy... A Gyorsulásmérő? Gyorsulásmérő, pontosan. És ez másként van kalibrálva egy kicsit, aminek az az eredménye, hogy... mit most számokat látok sajnos csak. De lényeg az, hogy a felhasználó az annyit vesz észre belőle, hogy amikor pontosan egyenesen tartja az iPhone 5 ét akkor egy kicsit balra fene húz a gyorsulásmérő miatt úgy de mennyire piszak jó, most láttam róla egy videót, majd be kell rakni a, a posztba is, mert valószínűleg én ezek a poszt azért be is fogom rakni. Egy ö, vízmértéket igazgattak oda a kijelzőhöz, és, és nézik hogy hol egyenes, és a, és a vízmérték teljesen ki van lendülve oldalra, amikor a nullának jelző a dőlést a cucc. ilyen hibát szerintem még eszközben nem láttunk, ez valami egészen új. Rosszul fogjuk, szerintem. Igen, igen, megint az a baj, hogy a kezetekkel van a föld el, dől. És mégis mozog. Bezeg a mini vezérlőgyűrű, az megy, mint a fene. Igen, igen, igen. Arra jöttem rá, kedves hallgatók, iratkozzatok fel rá azonnal most, hogy a, a midi blog, amit Gerényi Gábor uh, gründol, az egyik legjobb magyar kütyűblog. Igaz, hogy csak zenéről van benne szó, és nagyon gyakran van olyan, hogy itt van 500 dollárnyi értékű, nem tudom én, orgon hangminta, hangvinta, amit könyvben vettek fel 192 kHz-el azonnal töltsétek le, mert ez nektek nagyon kell, de amikor nem ilyenek vannak benne, hanem midi vezérlő ö, gyűrű, amivel a kezeddel integetsz, mint egy istenvelte zsám, és ez valamit modulál a hangon, amit játszol, vagy amikor oszcilloszkopos óráról ír, akkor, akkor nagyon jó. Más hasonló YouTube blogot nem is tudok írtanom. Ja, meg vannak ilyen, a másik, ami a izgál most összeforrasztható, kitben megrendelhető szintézátorok. A, tényleg a barkácskor jön, és a zenében nagyon úgy, mert ott is van ezerrel. Igenis, azért kicsit el is mondja ennek az egész blognak a, a lelkületét, vagy a hangulatát, hogy oszcilloszkópos óráról is beszámol, ami egy karóra, aminek két anonóm bemenete van, és uh, mutatja a hullámformákat. Szenzációsan nagy hülyeség, még tudjuk, hogy ha engem kérdeztek, akik hát, engem érdekelnek. Az, de valahol van erre biztos, hogy piac, mert ezek az audió egyébként rohadtul drágák ám. Hát, a legkisebb -leg ilyen kis billentyűzet, ami itt van, az is ezer dollár, meg szoftver ugyanannyiat hozzá, meg minden. Tehát ugye az Isten el lehet költeni zene És emellett még nagyon érdekes is. Obgajtom a rákesedést. Igen, ehhez képest egy Android alapú bukó sisakamban. Head-up display van, és az a, a süsakrosték belséjére vetít a motorosnak dolgokat, az tényleg egy, egy kis marhaság, igaz? Igaz kert, de aki nem motorozol. Én tök neked hoztam, hogy te majd szeretni fogod. Lábbal elé fektetem az andolidos motoros süsakat, és nem is szereted. Hát, de még, amikor csak így elolvastam a, a, az elnevezését, akkor szerettem. Aztán megnéztem egy videót hozzá, honnan kezdve már egy kicsit olyan, Részben az volt, hogy a, hogy a Google Glass 200 újrafeltalálása csak ezúttal egy alkalmasabb eszközön, mert egy sisakba gyakorlatilag egy ügrállomást is be lehet ma már építeni. De másrészt még hmm, olyan... Pont ez. Hát, hát amikor a videóban az volt, hogy kétszázzal megy a motoros, ezt látjuk a sisakon belülről, és közben a head-up display-re azt vetítik oda, hogy Pandora is van hozzá de elképzelem, hogy a motoros a pandorát piszkálja, miközben éppen szágult, akkor réülten lehúzódom az útpatkára, és az autón mögé bújok. Jó, az lenne aztán egy picit ijesztő, de mondjuk a, a motoros kijelző, vagy motoros is a építeni beépíteni a GPS-t, beépíteni alulra egy, egy kamerás visszapillantó tükröt, az egészen jó. Ez nekem sokkal jobban tetszik, mint a a beláthatatlan következményekkel járó, és nem tudni, mire jó Google Glass, mert ez, ez ugye mostani problémát old meg, még hogy az nagyon kevés ember problémája is, a 200 asszág oldozó motorosoké. Hmm. Hát euh, én inkább akkor már azt mondom, hogy válaszok a, az utolsót, ami ami meg egy nagyon fontos problémáját oldja meg, hiszen minnyáján szerettünk volna egy magunkról mintázott akciófigurát a kezünkbe kapni. Én és nyilván az összes Hívó ember, a még is nem ismerek az nagyon nagy lenni, hogyha egy, Nem szégyen, mondja ki az igazi nevét. Babát. Igen, babát. Igen, uram, nem láttam. <gül> szóval én szeretnék ilyet, és ezért menjek abba a nagy áruházba, ahol bevezetik ezt a szolgáltatást, amiben is egy, egy ilyen tízerre emlékeztető ketyérével körbefotózzák az embert, és aztán gyorsan kinyomtatják őt háromkében, és hazaviheti saját magát a zsebében. Önöknek. Semmi másnak, másnak nincsen er annyi a jövő szaga az eheti műsorban, mint ennek, hogy bemész az azdába, fizetsz 40 fontot, és csinálnak egy kicsi szobrot rólad, a 3D és ha, ha már van a, van a hipermarketben egy 3D nyomtató, akkor ezek után más is tudnak ott csinálni. Hiányzik egy csavar, hiányzik egy villa igen. Elfogyott a műanyag, hogy gyártsuk gyorsan a tizet. Nem de mondjuk ilyen, hogy Eltört egy alkatrész, amit, amit ugyan össze tudsz rebeszteni pillanatra túl, de úgy sajnos nem tart. Viszont így le tudod, le tudod szkennelni 3D-be, és kinyomtathatod a tartós változatot. Ez nem biztos, hogy hülyeség. Az akciófigura rólam az lehet, hogy hülyeség, inkább ilyen konzumeridiotizmus, de szerintem tökéletes arra, hogy hogyan terjesszék el a 3D nyomtatást hogy hogyan vezessék be a 3D nyomtatás fényét be az embereknek. Úgyhogy éppenségben vicces. Kifesti ki ezt a babát, mert hogy az a az ló benne. A többit azt most össze lehet rakni kb. egyébként okostelefonnal, az Autodesknek van ilyen programja, a következő ki is próbálhatjuk, ami azt kb. fotózott az utcát és csinál belőle egy 3D modellt, meg STL a de kifesti ki? Én ezt úgy csinálnám, hogy a, a Yorki Warhammer klubot beszervezném, hogy napszámba fessék ki a kisba Igen, lehet, hogy az asdor is így csinálta. De ha nem lenne kifestő nekem egységes szürkében is jó lenne. Úgyhogy, ha meg akartok esetleg letni a születésnapunkra, akkor egy ilyet kérlek, jó? Fotózzunk körbe téged úgy, hogy nem veszed észre. Nem, észre is vehetem. Engem most az, ahol egyszerűen csak mondjátok, hogy Feri most készül. A szülinapi ajándék, hogy gyere lefotóznánk kétezer szert minden oldalról. És akkor én majd állok, behúzom a hasonlat. Picit belőle a meglepetés, azt érzem. Tehát inkább, na mindegy, nem, visszatérünk mindegy. majd erre. Viszont vannak jó kis játékos híreink, és időnk viszont nem tovább a és is. Hát akkor nagyon gyorsan elkerüljük, hogy soroljuk. A kedvencem az erről a hétről, hogy valaki, neve elhallgatását kérő rosszindulatú férfi vagy nő, ö 18 gigányi, ez uh, akár számoljuk legalább 5 darab DVD-nyi szemetet. Ebből összelekott egy uh, telepítőt. Belezsúfolt annyi vírust, amennyit emberileg képes volt. A, a szemét halomból, és a vírusokból gyúrt egy ilyen fájlt, meg ilyen dvd képnek kinéző dolgot. Majd feltöltötte GTA 5 for PC néven a Torrent oldalakra, ahol azt a mai napig meg lehet találni, és azok a hülyék, akik leszették és feltelepítették, azok maguknak rakták fel a vírust, nagyon ügyesen az összeset a világon. De ez a művészet nem a Banksy. Egyébként ez a művészet szerintem, és ez nagyon menő. Ez a, az igazi átverés. Ez bűnöletesen okos. Nyilván kínálja magát a dolog, de hát akkor is. Ugyanakkor szolgáltatóközlemény. tegyetek fel GTA 5 PC-re, mert még nincsen ilyen. Sőt, nem is lehet tudni, hogy mikor lesz egyébként, ami egy picit dühítő talán. De hát istenkém, közben a change.org-on, ami egy ilyen petíciós oldal, ahol alá lehet írni dolgokat, ott egyelőre 615.474-en kérték azt a rockstar-t, hogy ugyanbizan adja már ki PC-re. Hát az elég kevés a rockstar számára, egy ilyen bacak félmilliós, félmilliós tábor. Igen, bármilyen kiír alá online petíciókat. Hát akinek van ehhez online tolla. Aki hallott róla, meg aki elért. Na, jó, igen. Na, ennél sokkal jobb hír, viszont a Gáspár, kedvenc játéka, a robotos cucc, az most akciós, és szeretném kérdezni, hogy én ezt meg tudom szerintetek venni? Simán. Működni fog? Én meg játszom vele, Steamen kapható, most 10 euróra van leárazva, egyébként valószínűleg nem ez az összefüggés, de most van, ezen a héten van, Angliában, bocsánat, Nagy-Britanniában a gyapjú hete, és ezek a mégiscsak kínzatos robotok. Pardon. Sejteni az összefüggést, mert azt nagyon nehezen tovább képzelem, amikor egy országa gyapjú hetének lázában íg. Ó, és, és a, a Velszi herceg a fővédnek ennek a nemes ennek rendezvénysorozatnak. Lehet, hogy ezzel függ össze az a teljesen ide nem való celeb hír, hogy a Katalin hercegnének a pólója fellíbent és megmutatta az ő tökéletes hasát. A tökéletes és gyapjú... És hogy esetleg az a gyapjú ezt. volt? Azt jelenti, úristen. Ti aztán nyomon követítik a napi híreket. Ezen a héten én csak azt hallottam, hogy most volt a Capstock világnapja, de hát ehhez képest a gyapjú hete az, az a gyóveri A Capstalk világnapja? A Capstock világnapja. 22. az a Capstalk világnap. A capstalk is kell valakinek egy szeretni. Például? Hibátlan marhaságok annak a világban, és egyébként pontosan ilyen a Záró hírünk is, amit én imádok, a Kickstarter-en a projektet indítottak a feltalálták 2013-ra a kacsintós pénztárca legjobb verzióját. Amennyiben anim ből tudnak csinálni egy ilyen kézbevehető dolgot, ami, tehát egy ilyen képeslapszerűséget, amit hogyha mozgatok, akkor animálódik az anim gif fem amit akár csinál. csinálnak. Igen, egy weboldalt csinálnak, és ehhez gyűjtenek pénzt amiben feltöltesz egy gifet, és kapsz vissza egy képeslapot, ami akár kacsinthatsz is, hogyha, hogyha jól szeretnél, de, de ha nincsen ötleted, akkor vannak ilyen elő-előre ebben akkor ilyen gif emberek, akiknek a, a, egy ilyen első kollekcióját is kiadják rendelhetősen, és nagyon cukik. Gif-popnak hívják a, az elképzelést, vagy a terméket, és hát már bőven túlszaladtak a eredetileg kért 5.000 dolláron, már 9.300-nél tartanak, és ugye a technológia az az, hogy vannak ezek a lentikuláris lencsék vagy szóval ezek, a, ezek az ilyen... Hát a lentikuláris domborség. nem azt jelenti, hogy lentselszerű? De de, de, de ezek a domború csíkszerűségek egymás alatt sorban, és ezek ugye bizonyos kép elemeket vetítenek mindig ki, attól függően, hogy hogyan tartod, honnan nézed a... a Lapot. Tehát ez, ez gyakorlatilag a csintós pénztárca egy-egyben, csak ott ugye két képet tudtak a csintós pénztárca váltogatni, ez még így jóval többet. És egyébként van az egésznek magyar kapcsolata is, azt most fedeztem fel, mégpedig az, hogy a, a tesztképek közül az egyiket az a, az a David Opp csinálta, aki egy magyar-német bilingvis művész, és nagyon sokáig ott a, a Volnál volt valami, Ardaerektől, ahol Tornádó is dolgozik, és aki mondja Csávó. Na, hát oh, akkor látjuk a magyar is, úgyhogy mindenféle öh. az hely volt már a mai adásban, ami ugye a Surface to Air nevet viselte, hiszen a Surface nevű tabletet és a iPad Air nevű tabletet is a héten mutatták be. És ugye mivel megígértük, hogy megmagyarázzuk, én elmondom, hogy a Surface to Air, az egy katonai szakkifejezés, egy bizonyos uh, légyvidámi rakéta fajtára. Ezért mondtam az elején azt, hogy Mampad, ami meg a másik neve a Várolnyi Tocucnak, ez az, amivel az afgán harcosok a az orosz harci helikoptereket szerették leszedni Afganisztánban. Hát akkor most már minden titkunkat és rejtett összefüggésünket felfedtük, úgyhogy igazándiból azt hiszem elmehetünk aludni. Csak sikerült a keretes szerkezet, köszönjünk el! Álmár Sziasztok!